Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Розділ 14 П'ять днів потому, коли сонце вибухнуло стрічками фіолетового та червоного вогню по всьому західному горизонту, Врен, Гард і Старий, який сказав, що він Коглайн, досягли підніжжя зубів дракона та початку з вузької кам'яної стежки, що вела до Гадезгорна. Першим їх побачив пар Омсфорд. Він піднявся стежкою на кілька сот ярдів до кам'яного майданчику, де міг сидіти і дивитись на простори Калагорна на південь та побути на самоті. Він прийшов з Коллом, Морганом, Вокером, Стеф та Тілл, на день раніше, і почав трошки губити терпіння в очікуванні першої ночі Нового Місяця. Юнак повністю занурився у захоплення величу заходу сонця, і тому не одразу помітив дивне тріо, яке виїхало на конях із заходу, з-під завіси Тополь. Юнак повільно піднявся на ноги, спочатку відмовившись вірити своїм очам. А потім, переконавшись, що не помиляється, він кинувся назад стежкою, щоб усе розповісти іншим членам маленької компанії. І майже одночасно з ним до табору в'їхала Рен. Її гострі ельфійські очі помітили хлопця приблизно в той же час, коли він побачив її. Вона діяла імпульсивно та залишила своїх супутників, безрозсудно підштовхнувши коня вперед. Вона дісталась табору, зістріпнула, сідла, перш ніж кінь повністю зупинився, і кинулась до брата з диким криком, та обійняла його з таким ентузіазмом, що той ледь не впав. Коли ж дівчина з цим скінчила, вона так само зустріла здивованого, але радого кола. Вокер отримав більш стриманий поцілунок у щоку, а Морган, якого вона ледь пам'ятала з дитинства, рукостискання та кивок. Допоки возз'єднані омсфорди обмінювались обіймами та словами привітання, їхні супутники стояли навколо, переминаючись з ноги на ногу, та оцінювали один одного настороженими поглядами. Більшість з них було відведено гарту, що був удвічі більшим за будь-кого. Ровер одягнувся у яскравий одяг, і кричущість його вбрання робила велетня ще більшим. Гарт зустрічав погляди інших без дискомфорту, а сам виглядав стійким і невблаганним. Рен через мить згадала про нього та почала необхідну серію знайомств. Пар познайомив сестру зі Стефом та Тіл. Коглайн тримався осторонь від інших, оскільки всі, здавалось, знали, хто він. У будь-якому випадку формального знайомства не було. Лише кивки та рукостискання з усіх боків. Відчливість, але настороженість не зникла. Коли вони всі перейшли до багаття, що було центром маленького табору, новостворена компанія швидко розкололась на групи. Стеф та Тіл зосередились на завершенні трапези. Вони мовчали, кружляючи над горщиками та вогнищем. Вокер відійшов у тінь під сосною. А Коглайн зник у скелях, нікому нічого не сказавши. Він зробив це так тихо, що зник раніше, ніж усі це усвідомили. Але його не вважали частиною компанії, тому ніхто особливо про це не турбувався. Пар, Кол, Врент та Морган зібрались разом біля коней. Та, розсідлюючи їх, говорили про старі часи, старих друзів, місця, де вони виросли – Речі, які бачили, та мінливість життя. «Ти так виросла, Рен!» – дивувався Кол. «Зовсім не та маленька дівчинка з метлою, яку я пам'ятаю». «Ага, подивись, вершниця дика, як вітер, яка не знає жодних меж». Розсміявся пар та підняв руки, зробивши жест, який мав охопити усю землю. Рен посміхнулась у відповідь. Я живу краще, ніж ви всі, сидячи на своїх задах та співаючи казки. Західні землі – це гарна країна для вільнодумних людей. І раптом посмішка дівчини зникла. Старий Коглайн розповів мені про Шейді Вейл. Джаралан та Міріанна теж були моїми батьками деякий час. Я за них турбуюсь. Вони сказали, що їх ув'язнили. Що ви чули? Пар похитав головою. «У той час ми тікали з варфліту. Мені шкода, пар. У очах роверки був справжній дискомфорт. Взагалі, Федерація робить усе можливе, щоб зробити життя всіх людей нещасним. Навіть у Заході є солдати та лакеї, хоча цю країну вони в основному ігнорують. Ровери знають, як їх уникати у будь-якому випадку. Якщо потрібно, доєднайтесь до нас». Пар знову швидко обійняв сестру. «Краще, давай подивимось, як скінчиться поточна справа». Вони повечеряли смаженим м'ясом, свіжим хлібом, тушкованими овочами, сиром та горіхами. Запили усе це елем та водою, спостерігаючи, як сонце зникає за горизонтом. Їжа була смачною, і це все сказали на велике задоволення Стефа, бо саме він приготував більшу частину. Коглайна усе ще не було. Проте уся компанія почала трохи вільніше спілкуватись. Окрім Тіл, яка, здавалось, взагалі не хотіла говорити. Наскільки знав пар, він єдиний, крім Стефа, кому дівчина Дворф щось сказала. Коли вечеря скінчилась, Стеф та Тіл узяли на себе миття посуду. Інші розійшлись по сторонах. Допоки Кол та Морган спускались до джерела, щоб набрати свіжої води, пар виявив, що йде стежкою, яка веде в гори, у компанії Рен та Гарта. «Ти вже там був?» – запитала дівчина, киваючи в напрямку Гадесгорна. Пар похитав головою. Це кілька годин ходьби, і ніхто особливо не хотів поспішати. Навіть Вокер відмовився йти туди до призначеного часу. Він глянув на небо, де скупчення зірок вкривали небеса складними візерунками, а маленький, майже невидимий серп місяця висів низько над горизонтом на півночі. «Тож завтра вночі!» Врен не відповіла. Вони йшли мовчки, аж допоки не досягли кам'яного майданчику, на якому сидів пар раніше того дня. Там вони і зупинились, обдивляючись місцевість. «У тебе теж були сни?» – запитала вона брата і описала свої. Той кивнув. Роварка спитала. «То що думаєш?» Пар опустився на землю. Його супутники теж. «Я думаю, що десять поколінь Омсфордів прожили своє життя з часів Брінта та Джаїра, чекаючи, коли це станеться. Я думаю, що магія дому Шанари, а тепер магія Омсфордів – є чимсь більшим, ніж ми усвідомлюємо. Я думаю, що Аланон, або принаймні його тінь, розповість нам щось. І думаю, що це виявиться чимось дивовижним і жахливим водночас. Пара відчував, як сестра дивиться на нього карими очима, а потім вибачливо знизав плечима. Зрозумій, я не хочу драматизувати, просто відчувається щось таке. Роверка переклала його слова для Гарта. Той ніяк не висловив своєї думки. «Ти, вокар, використовуєте магію? А я ні. Що думаєш на цей рахунок?» Хлопець похитав головою. «Взагалі не знаю. Магія Моргана сильніша за мою, а його ніхто не покликав». І він розповів про їхню суточку з тінь та про відкриття горцем магії, що дрімала в мечі Лія. Я увесь час думаю, чому сни не наказали йому з'явитись замість мене, використовуючи усю користь пісні бажання. «Але ж ти не знаєш, напевно, наскільки сильна твоя магія», – тихо сказала дівчина. «Ти повинен пам'ятати з історій, що жоден з Омсфордів від Ши і далі» повністю не розумів, як користуватись магією. Можливо, так само і з тобою?» «Можливо!» – кивнув він із тремтінням, а потім схилив голову на бік. «Ну, а ти, Рен?» «Та навіть не думай, пар Омсфорд. Я звичайна роверка, у якій немає крові, що передає магію з покоління в покоління. Боюсь, мені доводиться обходитись мішечком, наповненим уявною ельфійською магією». Хлопець теж засміявся, згадавши про її мішечок з розфарбованими камінцями який дівчинка так ретельно охороняла в дитинстві. Вони деякий час обмінювались історіями, розповідали, що робили, де були, з ким зустрічались. Вони спілкувались так, ніби їхня розлука тривала лише кілька тижнів, а не років. І, здається, це все через Рен. Сама присутність дівчини одразу ж заспокоювала його. А ще надмірна впевненість. Дикої вільної дівчини, яка явно задоволена своїм життям в якості роверки. Здавалось, Рен не скута вимогами чи обмеженнями вона була сильною як внутрішньо, так і зовнішньо, і хлопець нею захоплювався. Він зловив себе на думці, що хотів би мати хоча б частинку її сміливості. То що думаєш на що твокера? запитала вона через деякий час. «Ну, він якийсь віддалений», – одразу відповів Пар. «Здається, його переслідують якісь демони, яких я не можу навіть почати розуміти. Постійно говорить про недовіру до магії та до друїдів. Проте, здається, володіє чимось і досить добре, тож я справді його не розумію». Рен переказала коментарі Гарту, і Ровер відповів коротким знаком. Рен різко подивилась на ровера, а потім переклала пару. Гард каже, що Вокер наляканий. Юнак здивовано подивився на нього. А звідки він це знає? Зрозумій, він просто знає. Він просто глухий, тож краще використовує інші свої почуття. Він швидше, ніж ти або я, розпізнає почуття інших людей, навіть якщо вони ховають їх. Пар кивнув. «Ну, в цьому випадку Гар абсолютно має рацію». Вокер наляканий, сам мені про це казав. «Він каже, що боїться усієї цієї справи з Аланоном». «Дивно, так? Бо мені важко уявити щось, що лякає Вокера Бо». Врен переказала жестами слова Гарту, але велетень лише знизав плечима. Вони деякий час сиділи в тиші, думаючи кожен про своє». Але нарешті роверка сказала. «А ти знав, що старий Коглайн колись вчив Вокера?» Пар різко подивився на сестру. «Він тобі сам це сказав?» «Я виманила це». «Але вчив чому, магії?» «Не знаю, але вчив чогось». Темне обличчя на мить стало задумливим, а погляд далеким. «Між ними є багато чого» що, як і страх Вокера, приховано. Пар, хоч і не сказав, погодився. Члени маленької компанії спали спокійно тієї ночі, але на світанку прокинулись. Сьогодні перша ніч нового місяця. Ніч, коли вони зустрінуться з тінню Аланона. Нетерпляче усі займались своїми справами. Їли, не відчуваючи смаку, мало говорили – та знаходили собі дрібні завдання, які відволікли б їх від подальших роздумів про те, що чекає попереду. Стояв ясний безхмарний день, наповнений теплими літніми запахами та ледачим сонячним світлом. День, яким за інших обставин можна було б насолоджуватись, але який у цьому випадку здавався нескінченним. Коглайн з'явився близько полудня. Спустився з гір, як якийсь обірваний пророк. Він виглядав дуже неохайно, коли підійшов до друзів. волосся скуйовджене, очі затьмарені від недосипання. Він сказав, що все готово, щоб це не означало, і що він прийде за ними після настання темряви, і порадив бути готовими. А потім відмовився сказати щось більше, хоча омсфорди і засипали його питаннями. Старий зник назад тим же шляхом, який прийшов. «Як думаєте, що він там робить?» Спитав кол у інших, коли фігура зменшилась до крихітної чорної цятки вдалині. Сонце просувалось на захід, ніби тягнучи за собою ланцюги. Її друзі ще більше заглибились у себе. Велич того, що мало статись, почала вимальовуватись в дивних, невисловлених думках а Вокарбо замкнувся у собі, як борсук у норі, і став неприступною фортецею. Тим не менш, коли наближався полудень, пар випадково натрапив на дядька, блукаючи прохолодними ділянками. Вони зійшлись разом, зупинились і подивились один на одного. «Ти думаєш, він справді прийде?» – нарешті запитав пар. Обличчя Вокера було у тіні капюшона. «Прийде!» – сказав дядько. Пар трохи подумав та промовив. «Я не знаю, чого очікувати». Вокер похитав головою. «Це неважливо, пар. Щоб ти не вирішив очікувати, цього явно недостатньо. Ця зустріч не буде схожа на те, що ти собі уявляєш, обіцяю. Друїди у цьому майстри». Ти підозрюєш найгірше, так? Я підозрюю. Він замовк, не закінчивши. Що буде магія? Здогадався пар. Дядько насупився. Магія друїдів. Ось що на твою думку ми побачимо сьогодні ввечері, вірно? Я сподіваюся, що ти маєш рацію. Сподіваюся, що магія пронесеться і пролунає, що вона відкриє усі двері, що були закриті. І дозволить побачити нам те, на що вона насправді здатна. Осмішка Вокера Бо була іронічною. Деякі двері краще залишати закритими. Запам'ятайте, він на мить поклав руку на плече племінника, а потім мовчки розвернувся і пішов. День тягнувся до вечора. А коли сонце, нарешті, завершило довгу подорож на захід і почало зникати за горизонтом. Члени маленької компанії повернулись до табору на вечерю. Морган балакав без упинку, що було очевидною ознакою нервів. Він безперервно теревенив про магію мечі та усілякі дикі події, які, пар, сподівався, ніколи не стануться. Інші в основному мовчали. Їли без слів. І пильно поглядали на північ у бік гір. Тіл зовсім не їла. Сиділа осторонь у тіні. Маска, що вкривала її обличчя, стала стіною, що відокремлювала дворфійку від усіх. Навіть Стеф залишив її в спокої. Спустилась темрява. Зірки замерехтіли спочатку поодинокі, а потім ними вкрилось усе небо. Місяць не з'явився. Ось він, обіцяний час, коли блідий брат сонця носить чорне. Звуки дня стихли, а звуки ночі були приглушеними. Багаття потріскувало, розмови стихли. Один або двоє курили, повітря наповнилось різким запахом. Морган витягнув яскравий меч Лія і почав його полірувати. Рен та Гарт годували і чистили коней. Вокер відійшов стежкою на невелику відстань і дивився на гори. Інші сиділи, занурившись у думки. Усі чекали. О півночі Коглайн за ними повернувся. Старий вийшов із тіни як привид, матеріалізувавшись так раптово, що уся компанія здригнулась. Ніхто, навіть Вокер, не бачив, як він підійшов. «Час настав!» – оголосив старий. Вони мовчки піднялись на ноги і пішли за ним. Їх вели стежкою від табору в поступово густіші тіні зубів дракона. Хоча на початку вони йшли під яскравими зірками, гори незабаром почали змикатись, залишаючи маленьку компанію оповитою темрявою. Коглайн не сповільнювався, здавалось, у нього були котячі очі. Його підопічні ледве встигали. Пар, Кол і Морган тримались найближче до старого, Рен з Гартом за ними. Стеф та Тіл далі, а Вокербо замикав колонну. Стежка швидко стала крутішою. Вони досягли перших вершин та пройшли через вузький прохід, що відкривався як в вгори. Тут було тихо, настільки, що група чула власне дихання, коли важко підіймалась вгору. Минали хвилини. Валуни і стіни скель заважали просуванню, Стежка звивалась, як змія. Коглайн усе ще наполегливо йшов уперед. Пар спіткнувся та подряпав коліна, виявивши, що камені на дорозі гострі, як скло. Верхня їх частина була якимсь дивним, дзеркальним чорним кольором, що нагадував вугілля. З цікавості хлопець підібрав шматочок та поклав його у кишеню. І от... Гори розійшлись перед ними, і вони вийшли на край долини. Звичайна широка неглибока западина усіяна подрібненим каменем, що виблискував тим же дзеркальним чорним кольором. У долині нічого не росло. Позбавлено життя. А у центрі озера, чиї зелено-чорні води рухались повильними вирами на безвітряному просторі. Коглайн на мить зупинився та озирнувся на усіх. «Гадасхорн! Дім для духів та для друїдів минулого!» Його зморшкувате обличчя мало майже благоговійний вигляд. Нарешті старий відвернувся і повів мандрівників вниз у долину. За винятком важкого дихання і шурхоту черевиків по сипучих каменях, долина теж була оповита тишею. Від їхніх кроків грали в тиші, як діти, очі усіх бігали та шукали приводів там, де їх не було, уявляючи життя, що криється у кожній тіні. Тут було на диво тепло, спека затримувалася в безповітряній чаші протягом прохолодної ночі. Пар відчув, як по спині побігла цівка поту. Нарешті вони опустились на дно долини та щільно згрупувались, коли пробирались до озера. Тепер можна було чіткіше побачити рух вод. Вири бились безладні й непрохані, вони чули плескіт крихітних хвиль. Відчувся різкий запах чогось старого. Уся група знаходилась за кілька десятків ярдів від краю води. Коглайн їх зупинив, піднявши обидві руки. «Стійте на місці!» «Не підходьте ближче! Води гадесхорна, смерть, отрута!» Він присів та приклав палець до губ. Усі зробили, як було наказано. Справді, вони почувались дітьми перед силою, яку відчули. Ніхто не говорив. Зоряне небо нескінченністю простягалось над головою, накриваючи усе від горизонту до горизонту. І здавалось, що усе небо дивиться на долину та на озеро, а ще на дев'ятьох мандрівників. Нарешті Коглайн піднявся та повернувся до друзів, пташинними рухами рук, закликаючи їх зібратись навколо нього. Коли це було зроблено, старий заговорив. «Аланон прийде перед світанком!» Гострі старі очі урочисто дивились навколо. Він хоче, щоб я спочатку поговорив з вами. Хоче, щоб ви знали, він не той, ким був при житті, лише його тінь. Щоразу, коли він переходить зі світу духів, це вимагає величезних зусиль. І це не може тривати довго. Час, який він може протриматись, треба використати мудро. Він розповість вам про потребу, яку має у вас. А пояснювати, чому ця потреба існує, буду я. Бо саме я повинен розповісти вам про тіний. «Ти з ним говорив?» – швидко запитав Вокер. Коглайн не відповів. «А навіщо чекати часу, щоб розповісти нам усе?» – раптово спитав пар. Чому зараз, коли ти міг зробити це раніше? Старий похитав головою. Ніби водночас із з докором, і з співчуттям. Мені заборонили юначе. Знову ігри, пробурмотів Вокер і з огидою похитав головою. Коглайн його проігнорував. Думайте, що хочете, тільки слухайте. Тіні це зло, яке неможливо уявити. Вони не чутки чи казки, якими їх представляють люди, а істоти такі ж реальні, як ви і я. Вони народжені з обставин, яких Аланон у всій своїй мудрості не передбачив. Він пішов зі світу смертних, вважаючи, що епоха магії скінчилась, і почався новий час. Володаря чорнокнижників більше не було. Демони Старого Світу знову ув'язнені за забороною. Ілдач знищений, Паранор зник. Здавалось, потреба в магії минула. «Завжди в магії є потреба», – тихо сказав Вокер. І знову старий його проігнорував. «Тіні – це відхилення. Це магія, що виросла з використання іншої магії». Залишок того, що було раніше. Вони – насіння, що дрімало в чотирьох землях, непомічене за часів Аланона. Насіння, яке проклюнулося після того, як Труїди зникли. Ніхто не знав, що вони існували, навіть Аланон. Це залишки магії, яка прийшла і зникла. Тіні були такими ж невидимими, як пил на дорозі. А ну, почекай. Запитав пар. «Ти хочеш сказати, Тіні, це просто шматочки якоїсь блукаючої магії?» Старий глибоко вдихнув та склав руки перед собою. «Юначе, я вже казав, що, незважаючи на всю твою магію, про неї ти мало знаєш. Магія – це така ж сила природи, як вогонь у ядрі землі, приливні хвилі, що вириваються з океану, вітри, що зрівнюють ліси, або голод, що морить народи. Магія не виникає і не зникає без наслідків. Подумай, що трапилось з вілом Омсфордом після використання ельфійських каменів? Магія залишила пісню бажання, що знайшла життя у твоїх предках. Хіба це блукаюча магія? Ні, усі її види мають наслідки – що виходять за рамки чогось випадкового, і усі вони значущі. А яка саме магія створила Тіний? Запитав Кол, чиє кремезне обличчя було безпристрасним. Старий похитав головою. Аланон не знає, не впевнений. Це могло статись будь-коли протягом життя ще Омсфорда та його нащадків. У ті часи завжди використовувалась магія. Багато разів для сла тіні могли народитись з будчого. І спочатку вони були нічим. Лише уламки витраченої магії. Якимсь чином вони вижили. І лише після того, як Аланон та Паранур сникли, почали набирати силу. Тоді у порядку речей утворився вакуум. У всіх подіях порожнеча повинна бути заповнена. І тіні швидко знайшли собі місце. «Не розумію. Що за вакуум ти маєш на увазі?» Швидко запитав пар. «І чому Аланон цього не передбачив?» Додала Рен. Старий підняв пальці і почав згинати їх один за одним. Життя завжди було циклічним. Сила приходить і йде. Вона набуває різних форм. Колись людству давала сили наука, останнім часом – магія. Аланон передбачав повернення науки як засіб прогресу, особливо з відходом друїдів та паранора. Мала настати саме та епоха. Але вона не змогла матеріалізуватись досить швидко, щоб заповнити порожнечу. Частково це сталося через федерацію, яка зберігає старі звичаї, Саме вона заборонила використання будь-якої форми сили, крім власної. А її власна – примітивна та військова. Федерація розширила свій вплив на усі чотири землі. Ельфи вплинули на події. З причин, які досі лишаються невідомими, вони зникли. Саме ельфи були останнім народом Старого світу. Їхня присутність була необхідною, щоб перехід від магії до науки був здійснений без помилок. Він похитав головою але навіть якщо б ельфи залишились у світі людей, а федерація була менш присутньою, тіні могли б ожити. Вакуум виник у той момент, коли зникли друїди. З цим нічого не можна було вдіяти. Аланон не передбачив, як слід було б. Він не передбачив відхилення порядку тіней. Він зробив усе можливе, щоб зберігати чотири землі в безпеці, поки був живий. І зберігав себе живим так довго, як це було можливим. «Здається, зробив все ж занадто мало», – вказав Вокер. Коглайн подивився на нього і не прикрив гнів у голосі. «Так, Вокербо». Можливо, одного разу у тебе буде можливість продемонструвати, що треба робити. Настала напружена мить тиші. Нарешті, Коглайн відвів погляд. Ви повинні зрозуміти, що таке тіні. Це паразити. Вони живуть за рахунок смертних істот. Вони – магія, яка живиться життям. Вони входять в них, поглинають, стають ними – але з якоїсь причини результати не завжди однакові. Хлопці, пар, кол, згадайте ту жінку, яку ви зустріли під час нашої першої зустрічі. Вона була тінню очевидною. Колишня смертна істота, спустошена, яка не може собі допомогти. А от маленька дівчинка з Тофрріч, пам'ятаєш? Пальці старого легко доторкнулись до щоки пара. Миттєво юнак згадав потвору, яка йде до нього, благаючи обійняти. Він стригнувся, вражений силою цього спогаду. «Це також була тінь!» – продовжив Коглайн. «Але її не можна було так легко виявити. Усі змінюються по-різному. Деякі стають гротескними, і їх можна легко ідентифікувати». Інших розпізнати складніше. «Але чому усе так по-різному?» Невпевнено запитав пар. «Аланон не знає. Тіні добре зберегли цю таємницю». Старий ненадовго відвів погляд і знову подивився на друзів. Його обличчя перетворилось на маску вітчаю. «Це як чума. Хвороба поширюється» поки кількість заражених не збільшиться неймовірно. Будь-яка стіний може передати хворобу, а магія дає їм засоби подолати майже будь-який захист. Чим їх більше, тим вони сильніші. Що робити, щоб зупинити чуму, коли джерело невідоме? Симптоми не виявлені, а ліки – загадка. Члени маленької компанії перезирнулись. Нарешті Рен сказала. «А чи є у них мета якась? Вони ж не просто бездумно заражають живих». Пар подивився на дівчину з неприхованим захопленням. Це було найкраще запитання, яке можна поставити. Коглайн повільно потер руки. «Вони розумні, якщо ти про це, Роверко». І вони мають якусь свою мету. Але вона досі є таємницею. «Вони хочуть нас підкорити», – різко сказав Морган. «Ну і, звичайно, ось і все». Але Коглайн похитав головою. «А мені здається, є щось набагато більше». Раптово Пара згадав сни, які послав Аланон. Видіння кошмарного світу, де все почорніло, зів'яло а життя зведене до чогось ледь впізнаваного. Очервонілі очі, шматочки вогню, тіні, які проносяться крізь імлу, попелу та диму. Ось що тіні збираються зробити. Але як це можна втілити? Він глянув на сестру та побачив, що її очі відображають його запитання. Якось він дізнався, про що вона думає. Побачив це також у очах Вокера. Вони розділяли сни, і саме вони зв'язали їх настільки, що на якусь мить їхні думки співпали. Коглайн злегка припідняв голову. «Щось керує тінями. Сила, яка перевершує усе, що ми коли-небудь знали». Слухачі перезернулись. «То що нам робити?» – нарешті спитала Рен. Старий втомлено піднявся.